Бо і ті, і ті, кожен по-своєму, замкнені чи у своєму невігластві, чи в неволі, і виходить, що ріка часу тече десь у невідомості, а вони, викинуті на її хістки береги, моби рятуються від тих неминучих змін, втрати, нищень, які завдає всемогутній плин вічності. Коли до людини не доходять ніякі вісті, їй здається, що довкола нічого не відбувається, що час зупинився, Усе лишається досі так, як було учора, місяць, рік тому. Лік ведеться з того дня, коли тебе роз'єднано зі світом. Ти заглиблюєшся в самого себе, відзначаєш найнепомітніші стани своєї душі, помічаєш, що найменші зміни в своєму настроєві і перебігу думок, але величезне довколишнє життя зупинилося для тебе, стало якимсь несправжнім позбавленим цікавості. А тоді приходить пізнання і приносить біль. Йупраксіо визволено з вежі не тоді, коли ще не було ніяких вістей для неї. Хоч сказати слід, визволення могло б прийти вже давно, і не треба було б молодій жінці сидіти в жахливій своїй самотині понад два роки. Та люди, які клопоталися долої імператриці, не належали до простих людей, які роблять добро, не задумуючись, Родної потреби. Це були вищі особистості. Сам папа Урбан, графиня Матільда, а вищі особистості творять доброчинство, лише керуючись вищими цілями. А яка була вища мета для папи Урбана і його вірної, добровільної помічниці Матільди Тасканської? Утвердження віри в боротьбі з тими, хто хотів би зректися віри. А ще Утримання віри в чистоті. Бо віра, щойно зародившись, потребує розповсюдження і дбання про чистоту. Без цього вона не може існувати. Народившись всупереч здоровому глузду, всупереч думці, всупереч чистоті. віра неминуче повинна до віку ворогувати з ними. Погублю мудрість мудреців і розум розумних відкинув, Сказав один з тих темних, але запекло впертіх апостолів, які першими почали розповсюджувати нову віру. Найбільше багатство кожної людини, дароване їй самою природою, – думка. Отже, з самого початку ставала ворожою вірі. Тому часто була знищувана носіями християнства разом з її непокірними власниками. «Вірю, бо не смію не вірити». Відмовившись від єдиного свого багатства – думки, отримуєш навзамін велич церкви, її авторитетів, настанови. Але де велич? Хто авторитети і які настанови виконувати? Церква ж від перших своїх початків, окрім запеклої боротьби з єресями, розпочала боротьбу сказати б сама в собі, роздвоївшись на цареградську і римську. В кожній сидів свій первосвященик, і кожен намагався довести свою вищість. Так тривало кількасот років, аж поки за патріарха Керул Ларія і Папи Лева церкви остаточно розокремились на східну і західну, або, як казано, грецьку і латинську. Розкол стався сорок років тому. Християнський світ досі не втішився у своїх змаганнях. Отож, папа Урбан ще мав сподівання прилучити до своєї церкви все те, що так чи інакше можна було б відірвати від греків. Русь була найласішим шматком. Величезна ця держава, приєднавшись туди або туди, відразу вирішувала питання вищості тої чи іншої церкви. Ось чому змагалася в своїх засіханнях на Русь і Рим, і Царград. Ромейський імператор Олексій Комнін Звільнив ув'язаного на острові Родос князя Олега Святославовича, невгамовного бунтаря і зухвальця. посадив на корабель і відправив до тмутораканя, давши воїни віз золота, щоб той знову збунтував Русь. Пішов на Київ, захопив стіл, був відданий імператорові, виявляючи такої стриманості і незалежності, як великий князь Всеволод. «Та Олег умів лише бунтувати», Найбільше не був здатний. З тої затії Комніна нічого не вийшло. Русь віддалилася від Царграда ще більше. І мов би, з почуттям помсти за це, донька Олексієва Анна Комніна, пишучи згодом свою книгу «Алексіада», здається, чи не найоб'ємнішу з усіх написаних в ті часи хронік, жодним словом не згадала ні Києва, ні київського князя, ні народу руського, ні величезної і могутній держави Русі. Шкода, коли ті, хто пише історію, керуються негідними і дрібними почуттями помсти і ворожнечі. Можна сказати, що християни у своїй взаємній ворожнечі перевищили усіх. Поки тривали змагання між Східною і Західною церквами, поки ромейські імператори намагалися запанувати в своїй частині світу, на заході за пекло змагалися між собою папа і германський імператор. І кожен змагався за віру, за її утвердження і чистоту, кожен намагався відблизки божества потягнути на свої корогви і штандарти. Що то за віра, яка може щоразу хитатися і навіть змінюватися, залежно від примхливості пап, насильств імператорів і королів, Несправедливості і чвар між тими, хто проголошує себе носіями і захисниками її. Яка віра, який Бог може існувати серед чвар, брудних пристрастей, брехливості, жорстокості? Невинні, чисті, прекрасні люди гинули на полях битву, а нікчеми процвітали тим часом тільки тому, що назвали себе служителями віри, і були послідовно безжалісні до всіх і всього, окрім себе і свого Бога. Папа Урбан виявився хитрішим за грецького імператора Комніна. Він розумів, що близького ворога треба знищувати силою, супротивника ж далекого, недосяжного слід спробувати схилити на свій бік хитрощами, вмовляннями, ласкою.